Az ember. Hosszabb tartózkodásra, alapos, érdekes kísérletekre végre Házenborgban nyílott alkalmam, Krisztina svéd királynő pártfogása alatt. Erről a furcsa emberről rengeteget írtak azóta is. Megrajzolták romantikusnak, tragikusnak, zseniálisnak, őrültnek, betegnek, romlottnak és szentnek. Valójában egyik se, s egy kevéssé mindegyik igaz. Kétségtelenül férfi volt, mohó, okos és perverz kíváncsisága ejtette fogjul női testben, amelyet olyan szenvedélyesen imádott, hogy egyé kívánt lenni vele. Nem csak a kéi rövidön kívületében, hanem hosszan, átkutatva idegzetének, agyának, sejtelmeinek, vérének és húsának sajátos titkát, belülről hallgatózva szervezetében. Át akarta élni hangulatait, elhallgatott álmait, Komisságát és egzoltált jóságát, Úgy, ahogy férfi sohasem ismerhet meg asszonyt, Hiába szakadt ki anyja méhéből, Hiába szívt dajkája mellét, Préselte testéhez ágyasát És hatolt be ölébe. A másik pólus Mégis örökre idegen bolygó maradt, Fényévek távolságában. E furcsa kettőségből eredt Rendkívüli, külső szem előtt Érthetetlen meghasonlottsága. A férfi psziché, és a női test sajátos törvényszerűségéből fakadó ösztönvilág egyszerre volt jelen benne, de szüntelen harcban egymással és váltakozó beerősödéssel. Mind férfi, mérlegelő, ismeret szomjas, betűvándor és skeptikus, gyakran önkínzó aszkéta, máskor enervált költő, gáláns szerelmes, néha bővérű ivó partner, fűszeres ételek és fülletten dús asszonyi bájak volt. Mint asszony, egzaltált és szeszélyes, máskor templomos, csendes, imádkozó, de legtöbbször kiszámíthatatlan, hisztérikusan tomboló, tetszelgő, kegyetlen nőstény, aki a testéből, érzékeiből, idegeiből feltörő minden érzés hullámnak gáttalanul engedte magát. Környezetének hallatlanul nehéz volt a helyzete. Senki sem tudhatta, melyik lényt dobja felszínre benne a következő pillanat. Amit az egyik épített, a másik lerombolta, amit az egyik szeretett, a másik gyűlölte, amit az egyik szégyelt, azzal a másik büszkélkedett. Soha sem láttam tragikusabb kettősséget és biztosabb bukást Krisztina királynő bukásánál. A hatalmat gyöngébb, bik, ösztönös és asszonyos természetével akarta. A férfinak húsába vált a hatalom és feledősség, folytogatta. A férfi lázsadó volt és szabadságért kiáltott. Aranyat is a puha, babonás, élvezetvágyó, hiú nő akart szerezni a hatalomért. Krisztinának arany kellett. Homonkulusnak és nekem gazdagon felszerelt műhely, óriási könyvtár, zavartalan munka lehetőség. Így Házenburg vált hosszú időn keresztül kísérleteink izgalmas színterévé. A királynő sokat harcolt zavartalan munkánk érdekében, Pozíciót féltő, irigy és egyes, talán valóban jó akaratú udvaroncai joggal féltették befolyásomtól. Krisztinán azonban, éppen úgy, mint rajtam, erőt vett a láz, amelyet jól ismer minden kutató, aki ösvényt vág egy felderítetlen tudomány Őt az arany is csalogatta, bár a kísérlet érdekessége néha önmagáért gyújtotta fel. Én a magam megváltásáért és homonkulusz rögeszméjéért küzdöttem. Az arany továbbra sem érdekelt. Sok-sok délutánt estét és éjszakát töltöttünk el együtt az óriási, szénes kőkockákkal kirakott csarnokban, amelynek gerendáiról drága borszeszélygők alá, Erős árasztva az égetett agyak tégelyek, víztartóüstök, földtárolók, keverők, tűzcsíptetők, saftartó edények, vasporral, cinóberrel teli fazekak, gőzvezetőcsövek, folytatók rendetlen zűrzavarára, a széles, gyalult tetejű asztalon és körbefutó álványokon. Egyszerre több úgynevezett örökégő kemencével dolgoztunk, és nem erős, hanem szívós, egyenletes tűzzel. Alkalmaztuk a már akkor Valentinus óta elavultnak mondott trágyát is, a rothadási folyamat következtében keletkező hő A széles, vasfedeles, vörös téglábor rakott kemencék tégejében úgy pihent a bonyolult eljárásokkal áttisztított, szűrt, finomított, szűzföldközi ágyazott konyhasó, kén és higany, mint anyamében a magzat. A tégeit állandóan nedvesen tartott tehént trágya vette körül, s alatta, lyukacsos téglák válaszfalán át, egyenletesen izzó faszénparás szűrt melege jutott fel az embrióhoz, mint ahogy a nap érlelő heve szűrődik a föld mélyében nyugvó maghoz. Minden kemencében és minden tégeiben más és más eljárással előkészített, különböző összetételű és különféle hőfokon tartott anyag pihent, és várta, hogy tizenhárom hónap múlva megszülethessék. A királynő bámulatosan személytelen és fáradhatatlan famulusnak bizonyult. Mindenből részt akart, még a testi munkából, a kádak emelgetéséből, fújtatásából is. Izmai ereje és ügyessége örömmel töltötte el, Ugyanakkor a kemencéknek, terhes anyáknak misztériuma, Szinte gyöngéd, női es izgalmat táplált benne, Mintha ő maga lett volna várandós egy királyi gyermekkel. Persze csak annyit tudhatott és láthatott, Amennyit homonkulusz szükségesnek tartott, Az egészen durva, fizikai síkon történő operációkat. Semmit sem sejthetett azonban az időpont fontosságáról, amelyben a fogantatásnak történnie kellett, a megfelelő kozmikus hatások konstellációk között. Nem gyanította, mi az összefüggés tisztán növényi táplálékra szorítkozott a szkétikus életmódom és az operáció között, és nem tudott nehéz koncentrációs gyakorlataimról, amelyeket napkeltekor végeztem szobám magányában, homonkulusz irányítása mellett. Nyugtalan szelleme megérzett valamit abból, hogy titkolódzom előtte, mert tele volt kérdésekkel. Feleleteim sohasem elégítették ki teljesen, de azért fegyelmezetten alávedette magát a szabályoknak, amelyeket a kísérletekben való részvétel feltételéül állítottam. Mennyi remény indult el minden fogantatással, és mennyi várakozó izgalom hője forrósodott, tizenhárom hónapon át a kemencék piros teste körül. Csak ezerféle apró foglalatosság a műhelyben, a tűzzel, trágyával, fújtatókkal, a szinte dajkai gondoskodás enyhítette a lassan vánszorgó hetek, hónapok szúró lámpalázát. A fogantatás után beáll a csend és az elernyedés. Kialszanak a méreg drága, nehezen táplálható borszeszégők. A boltíves, széles ablaknyíláshoz a csillagporosékból sötét sejme tapad, a kemencék felől sugárzó hővel éjszak búskomor hűvössége küszködik, és a boltív nyitott színpad termében megjelenik az új hold. Nőni kezd, nedvtusszasztó, idegkorbácsoló teleholdá feszül, majd elfogy lassan. Elmúlt egy hónap. Az első komoly nagy kísérletek idején homonkulusz biztonsága rám is átragadt. Annyira lehetetlennek tartottam, hogy valamelyik tégeiben ne szülessék meg az isteni gyermek, mint ahogy lehetetlen volt, hogy térre ne tavasz következzék. Omonkolusz kiszámította. A kizárás elvének alapos, lassú hajtó körülkerítette és leszűkítette a lehetőségeket négy változatra. És ez a négy változat ott erjedt alakult a négy kemencében. Valamelyik az igazi. Valamelyik a megoldás. Az első tégely kinyitása nem is okozott csalódást, miért éppen az elsőben rejtőzött volna. Négy hónap és két nap múlva a második tégely meddősége már halvány szorongást ébresztett bennem. Homonkulus rendíthetetlen volt. Az egész világ mindenségben nincs egyetlen érv, amely megcáfolhatna, sugározta belém sötét biztonsággal. Négy vagy nyolc hónap múlva célnál leszünk. Nem voltunk célnál. Az egész világ mindenségben nem volt érva, mely homonkoluszt megcáfolhatta volna, de a transmutáció nem jött létre. A tényezők nem olvattak össze, és nem alakultak át úgy, ahogy a természet műhelyének mágikus kemencéjében tették pillanatonként minden erőfeszítés nélkül, hanem makacsul elkülönültek és elzárkóztak. A világ mindenség úgy látszik nem csupán tézisre, antitézisre és szintézisre épül, nem csupán kauzális tényekre, hanem valami másra is, amivel nem számoltunk. Egyelőre persze minden keserű csalódás mellett is csak hiányosságról lehetett szó. Valamiről, amit még nem tudunk, de tudni fogunk, mert kikutatjuk az eddiginél is szívósabb, élesebb elemzéssel, önmegtagadással, türelemmel és kitartással. Egy árnyalat hiányozhat mindössze. elenyészően kicsi, mégis dühítően fontos hajszálrugója a konstrukciónak. Elvesztegettünk 24 hónapot. Se baj, előről fogjuk kezdeni. És kezdtük előről. A kísérletek persze pénzbe kerültek, rengeteg pénzbe. A sikertelenséget pedig ritkán kíséri türelem. Krisztina királynő belső és külső válságait tekintve elég sokáig kitartott. Rágalmazó, intrikus, nyílt és titkos ellenség bőven agadt körülötte, akikkel a férfiénye gőgösen harcolt, de az asszony megrettent tőlük, és dús, kapkodó ajándékokkal kenyerezte le a sértődött gyűlölködőket. A kemény és meggondolt uralkodó sohasem érte utol a szertelen nőt. Snoha győztes háborúk bonyolódtak körülötte, az ország gazdag területekkel gyarapodott, bőséges hadisarc ömlött a kincstárba, az arany mindig csak átutazóban volt a királynő ládájában. A bajokra, megszorultságra, felbillenéssel fenyegető egyensúlytalanságra persze itt volt a bűnbak, a hírhet burhusz, az ő fogoly ördögével. Az államtanács döntő állásfoglalást sürgetett, s gondoskodott róla, hogy követelése a nép gyúrható nyers anyagán átjusson el a királynőhöz, el a boszorkánymesterrel, követelte a fellázított tömeg. Évekig tartott a harc Oxenstierna a nép és a királynő között. Végül is a dac, a gyűlölet olyan fullasztóvá és veszedelmessé vált, hogy Homonculus elérkezettnek látta az időt a távozásra, Különben erőszaktól kellett volna tartanom. A királynő, bár keserű, tomboló kitöréseiben azzal vádolt, hogy kifosztottam és cserben hagytam őt, alapjában örült, hogy véget vethet a harcnak, amelyből nem látszott kiút. Régen szerette volna abba hagyni, de nem tudta, hogyan táncoljon vissza Hiúsága sérelme nélkül. Elkedvetlenedett. A tégelyek újra és újra megcsaltak bennünket. Méhükben nem megváltás, hanem bizalmatlanság fogant. Semmiféle folyamat nem indult meg bennük, még az első fázisú, kaputkorvi, fekete testéhez sem sikerült eljutnunk Házenburgban. Svédország levegője hűt és elernyeszt, tele van gáttal és asztrálerőket ölő sugárzással, közölte szuggesztív meggyőződését homonkulusz. Tovább megyünk, a kör egyre szűkül, tökéletesebb körülmények kellenek, Megkíséreljük Salétrom és Timsó hozzáadásával. Más szublimációt alkalmazunk. Nem hagyjuk ki a purifikált vékony aranylemezkéket sem. Ezen kívül olyan pártfogóra van szükségünk, aki elég gazdag és hatalmas ahhoz, hogy teljes védelmet nyújtson. Tehát férfi testben férfire. Fontos, hogy megszerezzük feltétel nélkül való engedelmes, szívós vakhitét – amelyet nem kezdhet ki türelmetlenség vagy bizalmatlanság, ha késnek az eredmények. Mind e feltételeket megtaláltuk, harmadik Frigyes Dán királyban.